Стівен Кінг. Протистояння. Книга перша, розділ п'ятий. Ларі Андервуд завернув за ріг і знайшов досить велике місце для паркінгу, аби там помістився його Датсан-Зеп, між пожежним гідрантом і чиїмось сміттєвим бачком, що завалився на рештак. У смітті вовтузилося щось неприємне, і Ларі спробував переконати себе, що не бачив там задубілого кота і щура, який виїдав нутрощі з вкритого білим худром живота. Щур так швидко зник із-під світла фар автівки, що його там могло і зовсім не бути. Однак закляклий кіт нікуди не дівся. І думав Ларі, заглушаючи двигун Зета, коли віриш в одне, доведеться повірити і в друге. Хіба не казали, що у Парижі найбільша у світі популяція щурів. Усі ті старі катакомби та Нью-Йорк не сильно відставав. І якщо спогади про розстринькане дитинство його не зраджували, не всі тутешні щури ходили на чотирьох лапах. Та й чого це він взагалі сидить тут перед старезним будинком із темно-коричневого пісковику і розмірковою про щурів? П'ять днів тому, 14 червня, він перебував у сонячній Південній Кароліні, де серед іншого було дуже багато планокурів, усіляких дивних сект, Діснейленд, і лише там можна знайти нічний клуб із танцівницями «Гоу-гоу», де грали кантрі. Коли він, заплативши збір на мості Трайбору, прибув на берег іншого океану, годинник показував за чверть-четверту ночі. Накрапала похмура мжичка. Тільки в Нью-Йорку літній вранішній дощик може здаватися таким уперто похмурим. Ларі бачив, як на лобовому склі Зета вже почали збиратися дощові краплі, а крізь них було видно, що на сході небосхил поплямували перші ознаки світанку. «Люби Нью-Йорку, я повернувся додому. Можливо, Янкіз зараз у місті, тоді поїздка буде немарною. Стрибнути в метро до стадіону, випити пива, нам'яти кілька хот-догів і подивитися, як Янкіз вибивають лайно з Клівленда чи Бостона». Його думки сплуталися, коли він прийшов до тями, було вже значно світліше. Годинник на панелі приладів показував 6.05. Він задрімав. Ларі побачив, що щура він не вигадав. Гризун повернувся. Маленька почвара проїла в котячому животі чималу діру. Пустий шлунок Ларі повільно скрутився. Він хотів посигналити, щоб відлякати щора, однак злякався вигляду сонних будівель зі сміттєвими бачками. Вони стояли навколо, мов нічній вартові. Аби не бачити, як снідає щур, він трохи з'їхав на сидінні. Мужик, я лише вхоплю трохи пожувати, а тоді назад до метро. Ідеш увечері до стадіону Янкіз? Може, ще побачимося, старче. Хоча не думай, що ти мене побачиш. Фасад будинку був спаплюжений загадковими і зловісними тегами графіті «Чико116», «Зоро93», Еббі 1 у його дитинстві до смерті батька це був гарний район. Двійку кам'яних псів охороняли сходи, що здіймалися до подвійних дверей. За рік до того, як він поїхав на узбережжя, вандали зруйнували того, що стояв праворуч. Лишилися самі лапи. Та тепер від них обох уже нічого не лишилося, окрім задньої лапи лівого пса. Сеньке тіло, яке вона мала б підтримувати, зникло і тепер, мабуть, прикрашає кубло якогось поерториканського наркоші. Скоріше за все, ніч ліжку Зора 93 або крихітки Еббі номер 1 Або ж однієї темної ночі щури віднесли його до занехаєного тунелю метро. Хто знає, може і його матір забрали. Ларі подумав, що варто принаймні піднятися тими сходами і пересвідчитися, що під поштовою скринькою номер 15 досі стоїть її ім'я. Та він надто втомився. Ні, він краще посидить тут і подрімає, поклавшись на те, що залишки барбітури у крові розбудять його близько сьомої. Тоді він і сходить подивитися, чи мешкає там його мати. Можливо, було б краще, якби вона кудись виїхала. Певно, тоді він би плюнув на Янкіс, заселився б у Балкімор, проспав три дні, а тоді рушив назад на Золотий Захід. Коли він дивився на Нью-Йорк із головою та ногами, у яких досі гупало від відхідняків, завіяним жичкою місто здавалося йому непривабливішим за дохлу шльондру. Його думки знову попливли далі, перемиваючи події останніх дев'яти злишком тижнів, намагаючись знайти ключ до пояснення того, як можна було протягом довгих шести років гамселити головою об стіну, граючи в клубах, на сесіях, записуючи демки, так-сяк перебиваючись, а тоді з нічев'я прорватися за дев'ять тижнів? Розгадати цю загадку було все одно, що прокотнути дверну ручку. Мусила бути якась відповідь, думав він, пояснення, за допомогою якого він спростував би думку, що так трапилося з нічев'я, що все це, кажучи словами Ділана, лише звичайна долі. Склавши руки на грудях, він заснув міцніше, знову й знову обмірковуючи те саме, але до тієї думки домішалося щось нове: якийсь тихий і зловісний контрапункт в одну ледь чутну ноту, зіграну на синтезаторі, і вловлювалася вона, немов самим головним болем, від чого здавалося чимось на кшталт зловісного перечуття, щур заривається в тіло мертвого кота. Хрум, хрум у пошуках чогось смачненького. Закон джунглю, мій друже. Як заліз на дерево, маєш гойдатись. Насправді все почалося 18 місяців тому. Він грав у клубі в Берклі разом з обірваними недобитками, коли зателефонував один чоловік із Columbia Records. Не крутій, лише один з батраків на вініловій плантації. Ніл Даймонд розмірковував, чи не записати одну з пісень Ларі. Ту, що зветься «Сонце, ти хлопця свого любиш». Даймонд записував сольний альбом. Усе його, окрім старої пісні «Бадді Голлі», «Беггі вийшла заміж, та, можливо, ще твору Ларі. Питання полягало в тому, чи приїде Ларі зробити демозапис і чи посидить потім на сесії. Даймонд хотів другу акустичну гітару, і мелодія йому дуже сподобалася. Ларі сказав так. Сесія тривала три дні. Вийшло вдало. Ларі познайомився з Нілом Даймондом, а ще з Робі Робертсом та Річардом Перрі. Його ім'я вказали на розвороті і заплатили за мірками співки. Та «Сонце ти хлопця свого любиш» до альбому так і не потрапила. На другий вечір сесії Даймонд придумав нову мелодію і замість пісні Ларі на запис потрапила вона. «Ну, – сказав мужик із Коламбії, – дуже прикро, буває. Та знаєш що, запиши демку». Подивлюся, що можна зробити. Тож Ларі склепав демо і знову опинився на вулиці у Лос-Анджелесі. Панували скрутні часи. Попереду було кілька сесій, та небагато. Нарешті він отримав роботу в нічному клубі ресторані, і поки поважні старі цяці обговорювали справи та поглинали італійську їжу, він лив у мікрофон патоку на кшталт ніжно полишаю тебе та місячна ріка». Записував слова на аркушах із блокнотів, бо інакше плутав їх або ж геть забував, і, ловлячи акорди мелодії, підспівував гітарі безсловесним мухиканням. Гммм, гммм, тадам, гммм, намагаючись виглядати елегантно і сексуально, як Тоні Беннет. Однак почуваючись повним дебілом. У ліфтах та супермаркетах він з похмурістю почав звертати увагу на безугавний музак. А тоді, дев'ять тижнів тому, ні з того ні з цього зателефонував той мужик із Коламбії. Вони хотіли випустити його демку синглом. Чи може він приїхати, аби записати пісню для другого боку платівки? Звісно, сказав Ларі. Звісно, що може. У неділю після обіду він залітав до студії Коламбії в Лос-Анджелесі, десь за годину записав бек-вокал на «Сонце, ти хлопця свого любиш», а тоді підкріпив композицію піснею «Кишеньковий спаситель», яку написав для недобитків. Чоловік із Коламбії дав йому 500 доларів та лайняний контракт, який ставив більше вимог до Ларія, ніж до компанії звукозапису. Він потиснув Ларі руку, сказав, що приємно мати його в обоємі, і коли той спитав, як будуть рекламувати сингл, жалісливо всміхнувся і розкланявся. Було запізно отримувати готівку, тож Ларі поклав чек до кишені і виконав свій репертуар у джино. Ближче до кінця першої частини програми він заспівав прилизану версію «Сонце ти хлопця свого любиш?» Єдиним, хто помітив його пісню, виявився власник закладу. Він підійшов до Ларі і порадив приберегти нігерський біпоп для прибиральників. Сім тижнів потому знову зателефонував мужик із Колумбії і сказав, щоб Ларі поглянув у свіжий білборд. Ларі кинувся по журнал. «Сонце ти, хлопця свого любиш» була серед трьох найперспективніших хітів того тижня. Ларі перетелефонував чоловікові з Коламбії, і той спитав у нього, чи не хотілося б Ларі пообідати з крутими пацанами, щоб обговорити запис альбому. Усі вони були задоволені синглом, який уже крутили по радіо в Детройті, Філадельфії, Портленді, Мейні. Скидалося на те, що все піде як треба. Пісня виграла змагання на нічній передачі «Битва звуку», яку крутили по соул станції в Детройті. І нікому й на думку не спало, що Ларі Андервуд білий. На обіді він напився і не помітив, який на смак його лосось. Здавалося, ніхто не був проти того, що він наквасився. Один із крутеликів сказав, що не здивується, якщо наступного року сонце ти хлопця свого любиш ухопить Греммі. Усе це дзвеніло в його вухах. Ларі почувався як у вісні, і дорогою до свого помешкання він сповнився впевненості, що зараз його розчавить вантажівка і всьому настане кінець. Круті перці з Коламбії вручили йому ще один чек, цього разу на 2500 доларів. Коли Ларі потрапив додому, він сів на телефон. Першим набрав Морта Джино Гріна. Ларі сказав йому, що доведеться знайти іншого співака, щоб заводив жовту пташку, поки відвідувачі жують його паскудну недоварену пасту. Він обдзвонив усіх, кого тільки міг, включно з барі Грігом із недобитків, а тоді пішов до бару і напився до нестями. П'ять тижнів тому сингл прорвався до гарячої сотки білборда під номером 89, а біля номера – куля. Того тижня в Лос-Анджелесі настала справжня весна, і яскравої осяйної травневої днини, коли будинки так сяїли білістю, а океан – блакеттю, що від того видива очі вилазили аж на щоки, Ларі вперше почув свою пісню по радіо. З ним було троє четверо друзів, включно з його тодішньою дівчиною, і всі нюхнули трохи кокаїну. Ларі саме виходили з кухоньки, тримаючи пакетики із печилом Толхаус, коли пролунало знайоме гасло станції KLMT Нова, музика. А тоді Ларрі присвяхува до підлоги звуками власного голосу, що почувся з колонок марки Technics. Боже, це ж я, сказав Ларрі. Він впустив печиво на підлогу і стояв з відкритим ротом, як пришиблений, слухаючи свою пісню під облиски друзів. Чотири тижні тому вона злетіла ще вище, на 73-тє місце в чарті білборда. У Ларі з'явилося враження, наче його групу штовхнули в реальність мімого кіно, де все рухалося зашвидко. Телефон дзвонив так, що слухавка мало зважелів не злітала. У Коламбії хотіли наваритися на успіху і волали про альбом. Якийсь навіжений придурок із пошуку талантів телефонував тричі на день і втовкмачував Гаррі, щоб той зараз жемчав на студію Рекорд Ван. А мав би бути вже там. І записував кавер на пісню Маккоїв «Тримайся, слупі». «Монстр!» – кричав цей недоумок. «Єдина можлива після сонця пісня Ларе – Ларе!» Вони жодного разу не бачилися, він уже став навіть не Ларі, а Лар. Це буде монстр. Такий монстр, що всі повсираються. Урешті в Ларі увірвався терпець. І він сказав тому Варіатові, що якби його поставили перед вибором записати «тримайся Слупі», або щоб його зв'язали і зробили клізму з Кока-Коли, він би згодився на клізму, а тоді поклав слухавку. Та потяг котився собі далі. У його зачаровані очі лилися слова про те, що альбом може стати найкращим записом останніх п'яти років. Агенти дзвонили один за одним, голоси в них були голодними. Він почав приймати стимулятори. І власна пісня чулася йому на кожному кутку. Якось у неділю вранці він почув себе у потязі душі і до кінця дня намагався повірити, що так, це справді трапилося. З Ненецька він зрозумів, що йому важко розійтися із Джулі, дівчиною, з якою він почав зустрічатися, ще коли грав у Джино. Вона познайомила його з купою людей, проте знатися з кимось із них йому не дуже хотілося. Її голос почав нагадувати йому трохкотіння тих агентів ниж які так часто лунали зі слухавки. Він розірвав із нею стосунки після довгої ядучої сварки. Вона волала, що скоро його так розіпре, що й у двері студії не пролізе, що він винен їй п'ять сотень за наркоту, що він був за та Евансом 90-х, погрожувала покінчити з собою. В результаті Ларія почувався так, наче закінчився довгий бій на подушках, от тільки пух у них виявився просякнутим слабким отруйним газом. Вони почали записувати альбом три тижні тому, і Ларі вистояв перед більшістю пропозицій з розряду «Заради твого ж добра». Він користувався всіма можливими свободами контракту. Він покликав трьох друзів із обірваних недобитків – Баррі Гріга, Елла Спелмана та Джоні Маккола, і ще двох музикантів, з якими працював у минулому – Ніла Гудмана та Вейна Стакі. Вони записали альбом за дев'ять днів, використавши абсолютно весь час, який дозволила студія. Здавалося, Коламбія вважала, що цей альбом дає старт кар'єрі, яка загнеться за 20 тижнів. Сонце, ти хлопця свого любиш на початку і тримайся з лупі наприкінці. Ларі прагнув більшого. На обкладинці була світлина з Ларі в старомодній повній піни ванні на лев'ячих ніжках. Над ним помадою студійної секретарки на кахлі написали Кишинковий Спаситель і Ларі Андервуд. У Коламбії альбом хотіли назвати «Сонце ти хлопця свого любиш», та Ларі уперся рогом, і врешті вони вдовольнилися тим, що на целофановій обгорці альбому мала з'явитися наліпка Містить хітовий сингл». Два тижні тому сингл видерся на 47-му позицію, і почалася вечірка. Він зняв на місяць пляжний будинок у Малібу, і подальші події оповил туман. Люди заходили і виходили дедалі більшими компаніями, кількох він знав, та в основному то були незнайомці. Він пригадував, як із ним торгувалася ціла юрба агентів, які хотіли продовжити його чудову кар'єру. Як одна дівчина зловила бет і голяка побігла кістково-білим пляжем, волаючи, як навіжена, Як забивав доріжку коксу текілою. Пригадував, як із тиждень тому його розбудили в неділю вранці, аби він почув, як Кейсі Кейсен крутить його запис, дебютний сингл, що опинився на 36-му місці американської гарячої сороківки. Пригадував, як ковнув жменю стимуляторів і уривки з того, як махнув чеку у тисячі – бонус до гонорару у вигляді відсотка з продажів на датсам. А тоді шість днів тому настало 13 червня. Та днина, коли Вейнстакє попросив Ларію прогулятися з ним берегом. Була лише 9 ранку, однак волала стереосистема, кричали телевізори, і скидалося на те, що у гральній кімнаті у підвалі триває оргія. Ларіс сидів у вітальні, провалившись у пухке крісло. На ньому були самі труси, і він по совиному глипав на сторінки коміксу Супербой, намагаючись бодай щось зрозуміти. Увага працювала повну, однак слова ні до чого не тулилися. Гештальт не формувався. З чотирьох колонок гримів Вагнер, і Вейнові довелося криком повторити свої слова, аби його зрозуміли. Ларі кивнув. Почувався він так, наче міг пройти не одну милю. Та коли сонячне світло оголкою пронизало очі Ларі, він раптом передумав. Жодних прогулянок. Ні-а. Очі перетворилися на збільшувальні скельця, і зовсім скоро сконцентрований пучок сонячної енергії мав підпалити його мозок. Здавалося, його бідолашні старі міски зовсім висохли. Чудовий хмиз буде. Та Вейн міцно вхопив його за руку і наполягав. Пройшовши підігрітим пляжем, вони спустилися ближче до води, до твердішого темного від вологи піску, і Ларрі вирішив, що думка таки непогана. Глухий шум хвиль, що котилися до берега, заспокоював нерви, намагаючись набрати висоту, у небі напружено висіла чайка, наче біла похилена М на блакитному тлі. Ходімо. Вейн сіпнув його за рукав тож Ларі отримав свої бажані милі. Однак ходити йому перехотілося, у нього розболілася голова, а хребет став ненов скляний, очні яблука пульсували, нирки тупо нили, амфетамінове похмілля здавалося не таким болючим, як буває, коли нажлуптишся чотирьох троянд, та, скажімо, перепихон із Ракель-Велч був би значно приємнішим. Якби в ньому було при собі ще кілька пігулок, він би вискочив на вершечок більярдної кулі, що прагнуло його розчавити. Ларі сягнув по них рукою і тільки тоді второпав, що на ньому труси, які він носить уже третій день. «Вейне, я хочу назад. Пройдімося ще трохи». Йому здалося, що Вейн дивно на нього дивиться із сумішу злості і жалю. «Ні, мужик, на мені ж самі труси загрибуть за ексгібіціонізм. «На цьому відрізку ти міг би обмотати свій шланг банданою та ходити, вигойдуючи яйцями, і ніхто б тобі слова не сказав. Ходімо, чуваче. «Я втомився», – пожалівся Ларі. Він починав злитися на Вейна. Друзяка вирішив помститися, адже Ларі є хі, а в нього Вейна клавішника – лише позначка на вкладці до альбому. Він не кращий от Джулі. Тепер його всі ненавидять. Усі проти нього. Очі затуманилися від сліз. «Ходімо, чуваче, повторив Вейн, і вони рушили далі. Вони пройшли ще з милю, коли у Ларі люто скрутило стегнові м'язи. Він закричав і впав на пісок. Здавалося, наче йому вплоть заганяють два однакові стелети. «Судоме!» – зойкнув він. «Бляха, судоме!» Вейн сів біля нього на опочупки і розпрямив його ноги. Ларі затамував подих. М'язи знов охопили агонія, та Вейн узявся до роботи. Розминав мускули, розгладжуючи напружні місця. Тканини тіла почали набиратися кисню і розслабилися. Ларі почав відсапуватися. Ох, чуваче, хекав він. Дякую. Було, було геть кепсько. Звертайся, сказав Вейн, та симпатії в його умові не чулося. Гадаю, так і було, Ларі. Ти як? Нормально. Та трохи посидьмо, а тоді повернемося. Хочу з тобою про дещо побалакати. Мені треба було вивести тебе на вулицю, і ти мені був потрібен досить тверезим, аби зрозуміти, що я тобі втопмачую. «І в чому ж річ, що Вейне?» – спитав він і подумав, «почалося, зараз буде задвигати». Та те, що говорив Вейн, геть не здавалося упарюванням якоїсь фішки, і на мить він укривався в ситуації супербоя, намагаючись сплести докупи кілька слів. «Вечірка мусить скінчитися, Ларі». «Ага, вечірка». Повернешся, вирубиш музику, повисмикуєш усе з розеток, роздаси всім ключів і давківок. Подякуєш за чудово згаяний час і проведеш до дверей, здихаєшся їх. Але так не можна, – обурився Ларі. А краще б послухався, – сказав Вейн. Та чому, чуваче, вечірка ж тільки розкочегарилася. Ларі, скільки тобі виплатила Коламбія? А тобі це на що? – прижмурився Ларі. Невже ти вважаєш, що мені потрібні твої гроші, Ларі? Вроби музок. Ларі задумався і до нього почало доходити, що наживатися Вейнові Стакі не було з чого. Вейн ще не пробився, і так само, як і всі, хто допомагав Ларі записувати альбом, перебивався різними підробітками. Та на відміну від більшості з них Стакі походив із грошовитої сім'ї, і стосунків із родичами не зіпсував. Батько Вейна володів половиною третьої за величиною компанії з виробництва електронних ігор. І в їхньої сім'ї був пристойний будинок у Бель Ейр. Ларі зачудовано зрозумів, що його власне багатство здавалося вийнові чимось на кшталт кубки бананів. Певне, що ні, пробубнів він. Пробач, у мене таке враження, наче всі паскудні вилупки на захід від Лас-Вегаса. То скільки? Ларі обдумав запитання. Ну, з рахуванням, всього сім штук чистими. Раз на квартал відсотки за сингл і раз на півроку за альбом. Точно. Вейн кивнув. Суки, тримаються за того рака, поки не засвистить. Будеш цигарку. Ларі пригостився і прикрив вогнем долонею. А ти знаєш, у скільки тобі стане ця вечірка? Ясна річ, кивнув Ларі. Дін ти зняв не менше, ніж за тисячу. Ага, так і є. Насправді ж оренда коштувала 1200 доларів, плюс іще 500 доларів депозиту на випадок збитків. Він вніс депозити половину місячної платні разом 1100 доларів і ще 600 боргу. «Скільки за наркоту?» – спитав Вейн. «Та мужик, треба ж було щось узяти. Це ж наче сир на крекерах хріц. «Були трава і кокс? Ну, колися?» «Кляті рахунки», – похмуро проговорив Ларі. «П'ять сотень і п'ять сотень». І на другий день усе скінчилося. «Ага, вже!» – блинув очейма Ларі. «Як ми з тобою виходили, я бачив дві миски того добра. Лишилося небагато, так, проте...» «Чуваче, згадай димовуху!» Раптом Вейн почав розтягувати слова в дивовижну влучній пародії наговірку Ларі. «Просто запиши на мій рахунок Д'юї, слідкуй, щоб усього було вдосталь». Ларі дивився на Вейна, і його очі сповнювалися жаху. Він справді пам'ятав миршового жилавого парубка зі стрижкою під нуль. Ще в нього була футболка з написом «Ісус воскресний роздасть копняків». У того малого наркота мало не з дупи сипалася. Він згадав навіть те, як казав Д'юй Демоусі, щоб той слідкував за запасами хлібу і солі та записував усе на його рахунок. Однак це було, ну, це було кілька днів тому. Мужик, ти найкращий клієнт юї димовухи за весь час, сказав Вейн. І скільки ж я йому винен? За траву небагато, трава дешева, штуку двісті. І вісім штук за кокс. Від цих слів Ларі мало не зблював. Він мовчки витріщався на Вейна, спробував заговорити та лише губами поврушив. Дев'ять двісті? Інфляція, чуваче, гмикнув Вейн. Решту озвучити? Ларі не хотів цього чути, однак кивнув. Нагорі стояв кольоровий телек, хтось проломив екран стільцем. Гадаю, три сотні на ремонт. Дереб'яну обшивку внизу добряче поколупали. Чотири сотні. І це ще по-божому. Учора розбили скляні двері, що виходять на пляж. Три сотні. Кошлатому килиму вітальній повний гаплик. Пропалений від сигарок, плями від пива і віски. Чотири сотні. Я зателефонував до горілчаної крамниці, і вони задоволені твоїми рахунками не менше за димовуху. Шість сотень. «Шість сотень забухло?» – прошепотів Ларі. Його мало не тіпало. «Подякуй за те, що народ здебільшого пиячив, Ти винен чотири сотні за продукти, в основному за піцу, та тако та інші нямки. Та найстрашніше – то галас. Дуже скоро прирулять копи з блимавками. Порушуєте спокій? А це що, героїн? Чотири чи п'ять твоїх гостей сидять на голці. І по дому розкидано зо три-чотири укції коричневої мексиканської ширки». Це теж записали на мій рахунок, прокрипів Ларі. Ні, димовуха Геричем не займається, ним бережить організація, а димовусі не хочеться вдягати бетонні ковпуйки. Однак якщо з'являться копи, на твій рахунок запишуть усе, що нариють. Та я ж не знав. Ага, дивіться, дитинка в лісі заобилася. Але ж... Поки що загальний рахунок за твою тусовочку становить штуку двісті доларів. А ще ти купив собі новенького Зета. Скільки відвалив? Двадцять п'ять, проговорив Ларі, наче робот. Він мало не плакав. І скільки ж у тебе лишилося до наступного чека? Кілька тисяч? Десь так, сказав Ларі, не в змозі зізнатися Вейнові, що лишилося навіть менше близько восьми сотень. Чотири готівки і чотири в чеках. Ларі, слухай собі, бо двічі цю бесіду я не проводитиму, не варте цього. Вечірки тут починаються щомиті. У Лос-Анджелесі є дві константи – вечірки без угаву і ріки брехні. Халявщики злітаються як пташенята в пошуках жуків на шкурі бегемота. Наразі вони тусуються в тебе. Знімай їх із горба і шли геть. Ларі подумав про кілька десятків своїх гостей. Наразі він упізнавав приблизно одне з трьох облич. Від думки про те, що доведеться казати всім цим незнайомцям, аби виміталися, йому стиснуло горло. Він же впаде в їхніх очах. На противагу цьому в його голові виник образ дьюї Димовухи, який насипав у тарілки пригощання, а потім діставав із кишені нотатник і виводив у рахунку нову цифру. Дьюі зі стрижкою під нуль та в модній футболці. Вейн спокійно спостерігав, як Ларі корчиться між цими двома образами. Чуваче, у їхніх очах я здаватимуся найбільшим у світі козлом, урешті проказав Ларі, водночас відчуваючи відразу до слабких ображених слів, що випадали з його рота. Ага, клястимутів батька і в матір. Скажуть, що зібрався в Голівуд, що тебе розперло, що забув давніх друзів, та тільки жоден із них не є твоїм другом, Ларі. Твої друзі побачили, що коїться, та злиняли ще три дні тому, геть невесело спостерігати за корешем, який обіцявся всі не помітив. То нащо ти мені це розказуєш? раптом розізлився Ларі. Гнів розбурхало усвідомлення того, що всі його добрі друзі роз'їхались, і, озирнувшись, він зрозумів, що всі їхні виправдання були звичайними відмазками. Барі Гріго відводив його в бік, намагався йому щось розказати, та Ларі літав у хмарах і лише всміхався, милостивий і блаженна, наче король до служки. А тепер він замислився, чи не намагався і Баррі пояснити стан речей. Від цієї думки стало соромно, і він казився. "Нащо?", повторив Ларі. "У мене складається враження, що я тобі не надто подобаюсь". Ні, але я тебе насправді і не зневажаю. Краще не поясню, чуваче. Я міг би стати осторонь і подивитися, як тобі розквасять носа. Одного разу тобі й цілком вистачило б. Тобто, виставиш їх, бо в тобі є внутрішня міць, є в тобі одна риса, коли її помічаєш, то здається, наче фольгу вкусив. Ти маєш усе необхідне, аби досягти успіху, збудуєш собі гарну невеличку кар'єру. «Вискочень із нікуди, якого забудуть за п'ять років. Школярі бопери колекціонуватимуть твої платівки. Заробиш трохи грошей». Руки Ларі скрутилися в кулаки. Йому хотілося зацідити в це спокійне обличчя. Вейн розказував про речі, від яких він почувався кубкою собачого гівна під знаком «стоп». «Повернися в дім і перекрий краник», – м'яко мовив Вейн. «А тоді, чуваче, сідає у тачку і їй» куди завгодно, і не повертайся, доки не почуєш, що на тебе чекає новий чек із відсотками. Але ж дьюї, Я знайду когось, щоб з ним побалакав. Мені це буде в кайф. Один мій друг попросить Дюї бути гарним хлопчиком і трохи почекати, а Дюї радо киватиме головою. Він замовк, задивившись на двох дітлахів у яскравих купальниках, які бігли берегом. Поряд із ними мчав пес і голосно, і радісно гавкав на небесну блакить. Ларі зіп'явся на ноги і видушив із себе Дякую. Морський бриз пірнав і вилітав із його заношених трусів. Слово випало з рота, наче камінь. Їдь кудись, і розклади все лайно по поличках. Вейн підвівся і став поряд з ним, так само милуючись з дітьми. А лайна в тебе цілий вагон. Який тобі потрібен менеджер? Який тур? Який контракт? Після того, як вистрелить кишеньковий спаситель? Гадаю, так і вистрелить. У пісні Чіпкий бід». З усім розберешся. Та дай собі час відсапатися. Такі, як ти, завжди вирулюють. Такі, як ти, завжди вирулюють. Такі, як я, завжди вирулюють. Такі, як...